את כל ההמון הגדול הזה, הנני נותנו וידך היום, וידעת כי אני אדוני. ויאמר אחאב, במי? ויאמר, כה אמר אדוני, בנערי שרי המדינות. ויאמר, מי יאסור המלחמה? ויאמר, עתה. ויפקוד את נערי שרי המדינות, ויהיו...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 ותקרב המלחמה, ויכו בני ישראל את ארם מאה אלף רגלי ביום אחד. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, ותפול החומה על עשרים ושבעה אלף איש הנותרים. ובן הדד נס, ויבוא אל העיר חדר בחדר. ויאמרו אליו עבדיו, אב הננה שמענו, כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם.